És dijous 4 de juny i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que ja es pot demanar cita de prèvia per fer tràmits a l'OH, a Benestar Social i Habitatge a través de l'aplicació per dispositius mòbils Palafrugell al Mòbil. En aquest informatiu ens posarem en contacte amb la doctora Núria Comas, directora d'atenció a la dependència del CIBE, amb la qual conversarem al voltant de la situació a la residència Palafrugell-Gent Gran. En una setmana s'han produït 5 noves morts relacionades amb la Covid-19. Farem balanç de com està la situació al centre residencial de Palafrugell. La informació comarcal ens seguirà portant a parlar del SIBE, en aquest cas, per explicar-vos la campanya de mecenatge per reestructurar l'Hospital de Palamós i la residència Palamós-Gent Gran arran de la Covid-19. Una informació encara més de fora del nostre municipi per explicar-vos que l'IndiLetres, la fira literària de la Bisbal d'Empordà, es traslladarà els dies 29 i 30 d'agost. I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 4 de juny explicant-vos que la setmana vinent comencen les preinscripcions pels cicles formatius. Nosaltres us recordarem una de les novetats de la mà de la professora del cicle formatiu de grau superior de gestió d'allotjaments turístics que s'impartirà a l'Institut Baix Empordà. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 4 de juny i ho farem explicant que des d'aquesta setmana l'aplicació per a dispositius mòbils de l'Ajuntament de Palafrugell permet fer el tràmit de demanar cita prèvia per a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, per a l'àrea de benestar social o també per fer tràmits a l'oficina d'habitatge. Des de la setmana passada cada vegada som més els serveis de Palafrugell que tornen a fer atenció presencial amb la ciutadania. Aquests serveis, però, només atenen en hores concertades prèviament i per agilitzar aquest tràmit, l'Ajuntament de Palafrugell ha habilitat aquesta nova acció a través de l'aplicació. Entre els serveis de l'Ajuntament de Palafrugell que han tornat a l'activitat presencial hi ha l'Oficina d'Atenció Ciutadana i la d'habitatge i, a més a més, també hem de recordar que l'àrea de benestar social, ha continuat atenent els casos més urgents durant la crisi de la Covid-19. La represa d'aquests serveis ha estat amb les mesures pertinents i també amb les restriccions que s'han marcat, i entre aquestes restriccions hi ha el fet que l'atenció s'ha de fer en cita prèvia. Per tal de facilitar i agilitzar aquest tràmit a la ciutadania, ja es pot demanar aquesta cita prèvia a través de l'aplicació Palafrugell al mòbil. Per tant, per fer qualsevol tràmit presencial a l'Oac OH, a Benestar Social o a Habitatge, a més de la via telefònica o per correu electrònic, també es pot sol·licitar des d'aquesta setmana a través d'aquesta APP. De moment es pot concertar ara amb aquests tres serveis, no obstant això, des del consistori no descarten ampliar aquesta opció a mesura que es vagin obrint altres serveis municipals. En tot cas, continuem disponibles els telèfons de totes les àrees per resoldre qualsevol dubte. Per resoldre qualsevol dubte. Continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi. En aquest cas, posarem la mirada a continuació en la residència Palafrugell-Gent Gran i és que des de la setmana passada doncs, els serveis de salut integrats vagin portar Randons de la davallada de, de xifres de la Covid-19, han decidit no passar més eh, noves dades cada setmana i, per tant, nosaltres, per saber com s'està vivint la situació a la residència de casa nostra, ens posem en contacte a continuació amb la doctora Núria Comas, directora d'atenció a la dependència del CIBE. Bon dia, Núria. Hola, bon dia. Doncs nosaltres en les darreres setmanes hem estat seguint igualment doncs, les actualitzacions que ens fèieu arribar des, de, des del CIBE des dels serveis de salut integrats Baix, Empordà, i si bé en les darreres setmanes semblava que la cosa s'havia estabilitzat una miqueta, en la, en, en la setmana passada sí que vam veure que hi havia hagut nous casos al centre residencial En quins punts trobem ara, Núria? Uh, bé, no, no han sigut realment nous casos l'únic vegades com que Posem que fem la prova de PCR, mm -hmm. que són PCRs de control. Nosaltres els considerem, no són nous casos reals que vagin sorgint. Realment ara nous casos els tenim estabilitzat i a vegades això fem PCRs de control a casos que ja havien sigut per allà donar l'alta definitiva. Si a vegades pot haver aquesta confusió a l'hora de, de les dades. és que res perquè tothom ho entengui igual. Eh? Mm -hmm. Sí, sí, cal, cal puntualitzar lo perquè nosaltres quan, com que rebem les dades al final és una fulla d'Excel de, i ens, ens arriben doncs, les dades tal qual i a vegades doncs, pot haver-hi aquestes confusions. Per tant, eh, el que va passar la setmana passada no és que hi hagués nous casos sinó que eh, es van fer proves a gent que ja, o a pacients que ja, que ja tenien eh, la Covid i era per descartar si, o per donar-los l'altre, no? en aquest cas. Exacte, exacte.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 Uh, uh, entrere avui i demà ja es puguin donar altres i que es quedin a residència, tot i que a fugell sent gran, continuar tinguin aquesta unitat sectoritzada per atendre aquest, aquestes persones amb, amb COVID que s'estan resolent o que tenen uns símptomes més lleus o, o que la resolució es pot assumir des de la pròpia residència sense necessitat del suport hospitalari. Eh? Com si ja se'ls des o més de l'alta de l'hospital i ja passen el seu lloc de residència. Estem en aquest procés, ara, actualment. Mm -hmm. Per tant, a a aquesta segona planta en la qual, doncs, ara hi ha aquestes sis persones hospitalitzades, mm -hmm. la, la, la continuareu mantinguent o, o, o de moment, o quan s'acabin...? Més que res, la mantindrem, ja eh, gairebé mirada de futur, també, mm -hmm. eh? perquè és la que vam iniciar. De fet, és la unitat allà on hi ha oxigen instal·lat i, per tant, és la que pretenem que sigui sempre la unitat en que puguem atendre aquestes persones s'hi torna a haver una altra onada de Covid, no? Ara eh, realment ja la eh, tindríem actualitzada que de fet és la que ja teníem identificada des de, de l'inici, eh? Mm -hmm. Llavors eh, es quedarien aquestes persones, eh, que, que malgrat se'n vagi hospitalització, encara que es quedarien ingressades aquí en observació per anar ja resolent la seva situació mèdica. Aquestes sis persones, algunes de les quals ens has comentat doncs, que, que porten més d'un mes eh, en aquesta segona planta, eh, malgrat puguin superar la malaltia, suposo que això també deu comportar altres seqüeles a altres nivells, no, Núria? Sí, realment, eh, a, a banda de la situació de la Covid, eh, a banda de les persones que l'han patida, eh, les persones que, que no l'han patida, eh, degut al confinament, no? de tancament del centre, que es van no, evitar les visites de familiars eh, a nivell geriàtric, això ha comportat eh, realment certes teqüeles, no? mm -hmm. a nivells funcionals, a nivells emocionals, a nivell psicològic. Llavors, tornar eh, a restablir una atenció integral a totes aquestes persones, doncs hem d'anar fent una desescalada, no? fent les activitats, intentant que puguin anar recuperant una mica la seva funcionalitat. Eh, això de les persones que no l'han patit, les persones que han patit la Covid, realment a nivell funcional i cognitiu, eh, hi ha un impacte important, amb eh? gent jove ja es veu, mm -hmm. no? doncs, amb, amb persones grans i que a la vegada doncs, tenen les seves pròpies malalties de base, l'impacte és molt més alt d'una hospitalització tan llarga. Aquestes doncs, són algunes de les coses de, de les quals també haureu de treballar no? de cara al futur. Eh, suposo que són un dels objectius, a més a més, doncs, de, de mantenir el focus també posat en intentar doncs, que, que, que no hi hagi algun rebrot, eh, com, com, com es parla no? després de l'estiu. Doncs, també serà un de dels grans objectius i dels grans reptes. No? Intentar doncs, que, que aquestes persones, les que, no, tant les que no han patit la Covid com els que l'han superat, que puguin tornar no sé, a fer unes activitats que, que, que abans podien fer i també, fins i tot, doncs, mantenir aquest contacte amb persones de l'exterior, no? Exacte. Aquesta setmana, eh, dimecres, ja eh, vam començar ahir, ahir precisament vam començar ja amb les visites eh, de familiars. Llavors eh, ja s'han autoritzat eh, les visites, aquestes visites han de seguir unes mesures desigents i molt estrictes, amb uns circuits molt específics, es fan amb cita prèvia amb unes franges horàries determinades i tenim un, una zona eh, habilitada a l'interior i unes zones habilitades perquè anem al no, bon temps, bueno, avui, avui ja no és així, però tenim unes zones habilitades a fora del jardí per anar eh, tenint les visites. Llavors això ja es va iniciar ahir. Aquesta és una gran pas endavant, no, Núria? Aquest sí, aquest, sí, aquest ja era desitjat per tothom, no?, perquè que realment era un, un patiment afegit, no? No poder visitar el seu familiar, llavors no, poder-lo veure. Ja havíem mm -hmm. iniciat també, eh, ja saps, des del principi les trucades i havia trucades, però això és diferent. També havíem necessitat unes visites al jardí de la, la reixa, no? Les persones venien a fora i podia sortir el seu familiar al jardí mm -hmm. amb aquest acompanyament, per ara ja és un acompanyament més proper, malgrat que s'ha de mantenir la distància de seguretat i evitar el contacte físic. Realment encara això, no, la distància que posem, encara és, és aquesta exigència que des de Salut Pública es demana i penso que per prudència és el que hem d'aplicar. Mm -hmm. No estan això, Suposo que, eh, malgrat aquestes distàncies i aquestes restriccions, eh, per als familiars i per als, als propis pacients, eh, el, els, els ancians i ancianes ingressades, doncs això deu ser un gran que, ja poder veure's no, en directe, eh, carai, és, és molt diferent de, de poder fer una videotrucada, no?, que és molt més freda. Molt diferent, molt diferent. Realment, aquesta setmana es podia començar i ho hem estat de seguida que hem pogut, ja t'ho dic, amb uns circuits molt definit i amb cita prèvia, però esperem anar donant resposta a tothom i d'aquesta manera ja poder normalitzar una mica la residència, malgrat encara estem en unes fases molt incipients de poder arribar a eh, una normalitat a nivell d'activitats i, i de poder obrir les zones comuns. Eh, S'ha de fer en franges horàries també, amb alternança de dies per no... Per no d'alguna manera massificar no? mm. pues això ho hem de mantenir encara eh, Nosaltres doncs, hem anat posant la mirada molt en, en les persones que han patit la Covid en aquests pacients eh, ingressats a la, al centre residencial Palafrugell no Llengrant això també cal tenir i ho hem anat fent, eh, una mirada posada també en les i els professionals de, de la residència que també i, i que han vingut de l'Hospital de Palamós i que han també doncs eh, viscut a eh, tota aquesta situació de, de, de primera mà, no? també, amb, més enllà de si hi ha, hi ha algun que, que, que hagi pogut patir la Covid com a conseqüència d'aquesta feina, sinó també a nivell psicològic. No? Sí, sí, I, i us agraïm aquesta, aquesta mirada. Realment, els, eh, haver professionals contagiats, estan eh, aquí per la com a, a tot el sector sanitari, el, el professional ha estat molt al davant, i realment aquest patiment emocional, no? I, i més d'això... Eh,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 aixo també ha sigut un repte pertos plegat. Mm -hmm. Nuria, en una de les altres vegades que, que vam parlar també doncs, eh, comentàvem, no? per què s'havia provedit aquesta situació, com, com, com s'havia gestionat. Eh, ara que sembla que la cosa va de baixa, no? o que la cosa va de baixa i sembla que està una mica millor, mm, no sé si hi ha hagut temps més temps, no? per, per acabar-se de seure i, i, i acabar de valorar com s'ha com s'ha gestionat tot i també de cara al futur, no? de cara a aquest possible rebrot que pugui haver-hi eh, de la pandèmia eh, després de, de l'estiu, per intentar doncs, no sé, millorar alguna cosa que, que poder no s'hagi acabat de, de fer del tot bé en aquesta, en aquesta primera etapa. Sí, sí, l'anàlisi la, la, està fet i realment hi ha punts de millora evident. Eh, a nivell assistencial I crec que s'ha posat tots els recursos disponibles, al que ha pogut fer L'unitat d'hospitalització aquí hi eh, va ser en pocs dies que havien de prendre decisions molt ràpides. Eh? Recordem que el mes de març, com va començar, és el que dèiem, el centre estava ple mm -hmm. i, i la mirada estava molt focalitzada, doncs, als hospitals, tot estava molt focalitzat, que ningú va pensar i esperar el que ha passat a les residències d'arreu del país. Realment, d'això se n'aprèn.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 Nous, nous ingressos de començar a obrir el centre eh, acceptar nous ingressos quan calgui el centre de dia també s'ha de eh, tornar a posar en funcionament que també és un altre repte important perquè eh, també la planificació d'obrir el centre de dia és complicada en el sentit que no es pot massificar no? també s'hauran de canviar horaris per, per no rebre l'assistència eh, de tots alhora hi ha el tema del transport adaptat per accedir-hi, hi ha una sèrie de reptes que hem, hem de començar ja estem treballant amb això. Mm -hmm. Doncs uh, ho anirem comentant també aquests reptes uh, de, de futur de, i de més present també, no? de cara a les properes setmanes i ho fent fent doncs, amb, amb la doctora Núria Comas, directora d'atenció a la dependència del, del CIBE, amb la qual doncs, és, doctora és Podem acabar doncs, amb, amb les dades. Les últimes que teníem de fa una setmana eren aquests 10 casos confirmats, les 42 persones que havien superat la Covid-19 i també hi havia hagut doncs, 34 persones que havien perdut la vida. Eh, ens has comentat que eren 6 les persones hospitalitzades actualment i respecte a les altes i les morts... Doncs, ara estem a 39 i estem amb 50 altes. Per tant, hi ha hagut aquestes 5 defuncions en, en aquesta darrera setmana eh, respecte a les dades que teníem nosaltres fa 7 dies, dijous passat eh, Bé, esperem que aquestes 6 persones eh, éreu més optimistes, no? de cara que puguin superar la, la malaltia en comentaves abans Sí, és el que dèiem, són les persones que han patit més complicacions, eh? Cal veure com evolucionen eh, d'entrada és que dient, eh? Que moltes vegades l'estat de salut, en hores, empitjoren, eh? Mm -hmm. Llavors... Eh,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 No, de, o sigui, no és efecte directe de la Covid sinó aquest eh, llarg temps no, de, han estat hospitalitzats i que per tant al final també persones tan, tan avançada d'edat també el cos al final a vegades no, no pot més no? Sí. Aquesta fragilitat i amb això s'ha de ser molt, molt curós no? adequar molt bé la medicació eh, amb el benefici i risc que li pots aportar no? hi ha símptomes que realment també de, de paliar, no? El paliar el dolor, paliar l'ofec, paliar a vegades ja no estan curar, uh -huh. sinó cuidar molt i paliar tots els símptomes perquè realment que no hi ha un patiment afegit, en aquest sentit. Doncs avui hem fet aquest balanç amb la doctora Núria Comas, a la qual agraïm que ens hagi durant aquests 15 minutets. Moltes gràcies, doctora, i seguirem en contacte i per doncs, acabar de, de, de fer doncs, aquest balanç de cara a les properes setmanes i també per parlar d'aquests doncs, reptes de futur per tornar, entre cometes, moltes cometes, a la normalitat també a la, a la residència Palafro igell Moltes gràcies, Núria. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Arribats a l'equador de informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 4 de juny, és moment per a la informació comarcal, en la qual doncs, continuarem parlant del CIBE i és que la pandèmia de la Covid-19 i els possibles nous casos a mig termini els obliguen, segons informen, a reestructurar i adaptar part dels centres a fi i efecte de poder seguir donant resposta a les noves necessitats assistencials i de poder atendre els pacients amb Covid-19. Concretament, des de els serveis de salut integrats vaja a emportar informen que caldrà fer intervencions en dos centres. D'una banda, a l'Hospital de Palamós, creant una nova unitat d'aïllament a la quarta planta d'hospitalització i reforma de la unitat de cures intermèdies, la coneguda com Ocim. D'altra banda, l'altre centre on caldrà fer també intervencions és a la residència Palamós-Gent Gran, on es sectoritzarà la climatització de la tercera planta. En total, les adaptacions d'aquests dos centres té un cost previst de 600.000 euros. És per aquest motiu que des del ciB han encetat una campanya de mecenatge a tota la població per tal de poder fer front a les despeses. En aquest sentit, mantenen oberta la línia col·laborativa i es poden fer donatius en línia a través del web cbe.cat o bé realitzar la donació a través del número de compte que també trobareu en aquesta pàgina web. D'altra banda, en paral·lel, una de les iniciatives per col·laborar amb aquesta campanya de mecenatge és un concert que l'Orquestra Diversiones ha anunciat al seu compte d'Instagram. L'han anomenat Divertardeo i serà aquest dissabte 6 de juny a les 8 del vespre. L'han plantejat com un concert en connexió amb els canals de TDT, de Televisió de Costa Brava, Empordà Televisió, Banyoles eh, Televisió o el No-No i amb connexions en directe del públic a través de la plataforma Zoom. Una part de la recaptació es donarà als serveis de salut integrats Baix Empordà i la lluita contra la Covid-19. El cos de l'entrada és voluntari, el que es coneix per popularment, com una guixeta inversa. Així doncs, podeu seguir aquest concert i les novetats al voltant d'aquest Divertardeo a través del compte d'Instagram de l'Orquestra Diversiones i també a través de la, del compte de, del Cive. En aquest sentit, des dels Serveis de Salut Integrats por Portà informen que aquesta no és la primera crida que s'ha realitzat a la ciutadania i és que a l'inici de la pandèmia de la Covid-19 es va demanar, recordem, material sanitari i la resposta durant tot aquest aquests mesos expliquen que ha estat espectacular. És per aquest motiu que han realitzat també un agraïment a totes les empreses particulars i entitats per la seva generositat i solidaritat i on es pot veure tot el material que viures i diners recaptats en què s'han invertit. Més informacions de caràcter comarcal per explicar-vos que la fira Índidletres de la Bisbal se celebrarà el darrer cap de setmana d'agost, en concret els dies 29 i 30. Serà la primera fira del llibre presencial després del confinament i l'edició d'enguany que estava prevista per aquest primer cap de setmana de juny, però la pandèmia del coronavirus l'ha obligat a posposar per aquests dies 29 i 30 d'agost. L'Índidletres doncs tancarà l'agost amb dos dies farcits de propostes culturals en el marc de la Plaça del Castell de la Bisbal seguint totes les corresponents mesures d'higiene i seguretat dictades per les autoritats sanitàries. Tal com ja s'ha fet en les dues edicions anteriors, la Fira Bisbalenca brindarà una àmplia programació d'actes, debats, conferències, presentacions, tertúlies, concerts i altres activitats d'interès cultural i social. El presentador, escriptor i showman Jair Domínguez serà l'encarregat de presentar la Fira tal i com ja s'havia anunciat fa mesos enrere. La totalitat de la programació de la tercera Fira es farà publicar el proper dimarts 16 de juny en una roda de premsa al Castell Palau de Bisbal d'Empordà. I arribem a la darrera de les informacions d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous i ho farem per posar-nos en contacte amb la Cristina Lora, mestra del cicle formatiu de grau superior de gestió d'allotjaments turístics i és que aquest és un dels nous cursos que es podran fer l'any que ve al curs vinent a Palafrugell. A més a més, les inscripcions per als cicles formatius comencen la setmana que ve, per tant, no ens volem perdre detall d'aquestes dates. Saludem a la Cristina, bon dia. Hola, bon dia. Doncs moltes gràcies per atendre la nostra trucada, Cristina, un, una vegada més i en aquesta ocasió farem un breu recordatori de, de, de les novetats que presenta aquest cicle formatiu de grau superior i després també ens enfocarem en, en, una, en una de les coses més importants també per a vosaltres, que és, són les dates d'inscripció. Comencem, Cristina, si et sembla, per fer un recordatori per a aquella gent que ens escolti de, de quines són les novetats que presenta aquest cicle formatiu.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 Doncs amb aquesta conversa amb la Cristina Alora, una conversa que podeu recuperar íntegrament a la nostra pàgina web a radiopelafrugell.cat, arribem al final d'aquest informatiu d'avui dijous 4 de juny. Doncs tanquem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell recordant-vos, com és habitual, que a continuació tota la informació relacionada amb el nostre municipi passa per radiopalafrugell.cat i també per totes les nostres xarxes socials. Ens trobareu a Facebook, Twitter, Instagram i també al canal de notícies de Telegram. Ens acomiadem donant-vos les gràcies per triar una vegada més Ràdio Palafrugell per informar-vos del que passa al nostre municipi. Ens trobem demà a la mateixa hora que passeu un molt bon dia.